Hoofstuk 152 Die woorde van die kynkie by die oordra van die armes, sy as voorloper, ‘n voorspelling van die val van Jerusalem dier die swaard van die Romeine. Na hierdie bespreking het die jongmans die voorhangsel weer opgemaak en die hele geselskap het hulle weer na die armes begeef en die kynkie het homself opgerig en die armes met sy oog geseen Vervolgens het hy hom tot Sireneus gewend en met die liefdallige stem met hom gepraat. My geliefde Sireneus Goerinus, kyk, hierdie dienaars van my wat jy hier as sensitieve jongman sien, hou in my naam toesig oor die jylle skeping. Elke jemel lichaam, elke son moet hulle op die geringste wenk gehoorzaam en so sien jy dat ek aan hulle onbeperkte mag gegee het. Soos ek aan hierdie dienaars van my die geordene leiding van die jylle skepping oorgedraai het, so draai ek nou hier aan jou hierdie baie grote levenswerelde oor. Want kyk, hierdie broers en sisters is meer as ‘n jylle oneindige ruimte, vol jylle en sonne in sigself. Ja, ek sê vir jou, a kind in die weeg is meer waard as alle materie, in die ewige eindeloose ruimte. Bedinkt is hoe groot hierdie geskenk is, wat jy hiermee van my ontvang, en hoe groot het is waar oor ek jou aangestel het. Lai hierdie armes met alle liefde, sagmoedigheid en geduld op die rechte weg na my, dan sal jy eendag die groote van die beloning in eeuwigheid nie kan meet nie. Ek, jou meester en jou Elohim, maak jou hiermee tot ‘n voorloper in die ryk van die heidene, so hy wat ek eendag na die heidene sal stuur, goed ontvang sal word. Ook na die judeer sal ek in die toekomst een voorloper stuur, dit is Johannes die dooper, maar ek sê vir jou, hierdie persoon sal baie moeilikere deur maak, en wat hy in die sweet van sy aangezig sal doen, dit sal jy in jou slaap bewerkstellig, Daarom sal die lig ook die kinders ontneem word, en in alle volheid aan jylle oorgegee word. En daarom leg ek in jou as kind die saad, wat my eens die boom sal gee, waaran in ewigheid baie edele vruchte vir my huis sal groei. Maar die vye boom by die kinders, wat ek al ten tye van Abraham in Salem geplant het, is dat wat ek in Melchie sê met my eie hande gebouw het, sal ek vervloek, omat niks anders as blare omdat dit niks anders as blare dra nie waarlik ek het al die tyd nog honger gehad telkeere het ek die bome in Salem deur goeie touneus laat bemes en nogtans het hy geen vruchte vir my gedra nie daarom sal ook o, voor eeu se verbygaan die stad wat my hand vir my kinders gebouw het deur hele vreemdelinge val die seun van jou broer Titus sal teen Salem die swaard opneem. Soos jy nou hierdie armes as kinders aanneem, so sal ek ook jylle vreemdelinge as my kinders aanneem, en hulle sal die kinders na buiten stoot. Hou hierdie woorde vir jouself en handel in die verborgene daarvolgens. Ek sal jou altyd sien met die onzichtbare kroon van my ewige liefde en baremhartigheid. Amen. Hierdie woorde het almal stilaat word, Die engele het op hulle aangezichte gele en niemand het het durf waag om iets te sê nie.